Бандеру цікавило все, що відбулося і відбувалося в Україні, від якої він був ізольований цілком. Я була активною в Національному Русі, а до того ж, чи не першою жінкою з великої України, яку Бандера зустрів у своєму житті, не дивно, що його цікавило все, що я могла йому оповісти. Я в той час була молодою вдовою його приятеля Івана Климова легенди, і тому, крім довір'я до мене долучався ще й певний нюанс респекту. Мій батько також був одним з засновників УГВР, і Бандера мав змогу багато говорити з ним. І я не згадала, що наше знайомство відбулося у відні, якраз у помешканні мого батька, де на той час жила родина Миколи Лебедя, Ода, дружина. Її мама і маленька Зоряна. Я жила окремо, але кожного дня була з ними, щоб подбати про їх побут. Вони тоді також щойно були звільнені з концтабору. Як звичайно, в Відень щоденно бомбардували літаки альянтів, всі йшли до сховища, а я залишалась, щоб зварити якийсь кандьор, як буде змога. І коли одного разу, Ода попросила додаткову тарілку для гостя, який зайшов. Я трохи невдоволена, віддала свою порцію, бо більше не було. Щойно тоді, сміючись, Ода заставила мене передивитися до незнайомого гостя. Пізнавши з фотографії Степана Бандеру, я була майже щаслива, що трапилася нагода його погодувати. Після того майже кожен день він появлявся у нас. Часом також не йшов у сховище, і під бомбовий град, який падав дуже близько, ми пильнували ринку на боржуйці, щоб не розділявось дорогоцінно страва. Як втихали бомби, і можна було ходити по місту, я намагалась показати йому все, що мене цікавило в тому чарівному місті. Часом до нас долучався і Ярослав Стецько. Велика політика не була темою наших розмов, але без того не можна було обійтись, щоб по асоціації не торкатись з багатьох її сторін. В той віденський період пролетів дуже швидко. Ми з батьком і невеличкою групою людей, серед яких була і нинішня Слава Стецько, виїхали на південь Баварії. Їхали на фальшиві марш Бефелі, який приніс Степан Бандера. Він же приніс і батькову Валіску і посадив нас у поїзд. А сам вернувся до своєї родини, дружини і доні, які жили під Віднем. По всяких перепетіях ми з батьком опинилися в Аусбурзі. А Бандера – Осів Мюнхені, віддаль недалека, а нитка призні увірвалась. Повоєнний час вимагав пристосування до нових умов. У Бандери прийшло багато нових справ, які вимагали рішень з проекцією на майбутнє, і він з головою віддався їм. Ще зустрілись на панахиді, по легенді, але то не був час на розмови. Не мала нагоди зустріти його дружину, хоч він часто у Відні говорив про неї з турботою, що не може ні їй, ні доні приділити належної уваги. Думаю, це було гарне подружжя, але для пані Наталки... Тут авторка листа помилилась, дружину Бандери звали Ярославою, а Наталкою його доньку. Нелегке. Але тоді... Всі ми були молоді, підпільне життя в Україні позбавило нас матеріального багажу, і те, що ми були бідні, як костельні миші, нас не турбувало. А тепер буде виступ доньки Степана Бандери Наталки на суді убивці її батька. Хоч хронологічно він мав би стояти майже в кінці книжки, але саме цей виступ дасть читачам можливість побачити життя в повоєнні роки і самого Бандери і його сім'ї, те життя, що зветься побутом, та ще й побачене очима дитини.